Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és ami mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Keddig el kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket, elénekelvén a 167. számú énekünk első versét, amely így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű és hű szívvel. Hogy a te tekinteted előtt járhatunk, élhetünk, hogy végezhetjük a dolgainkat, hogy hozzá tartozhatunk, hogy benned hihetünk, hogy a te szeretetedről tudhatunk, és a te megváltó fegyelmeted részesülhetünk. Köszönjük neked, örülünk, hogy nyitva az ajtó, és ha még mindig vársz, te még mindig szeretsz, mindjárt. Áldott legyenek a te szentene. Amen. Istenem, ez az, az igéje, amelynek alapján szeretném azért ő szabát hirdetni, írva található a Prédikátor Salamon könyvében, a második résznek a 2-12 terjedő verseiben, mivel elég hosszú részről van szó, jól le meg a könyvé. Tehát a Prédikátor Salamon könyvében a második rész második versétől kezdve olvasom, hallgassátok meg figyelemmel. Monddék az én szívemben, na megpróbálnak téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó, és ímé, e az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vigasságról pedig mit használ az? El az én szívemben, hogy boritalra adom magamat, pedig szívem a bölcsességet követte. És előveszem ezt a bolondságot, míg nem meglátom, hogy az emberek kiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az ő életük napjainak száma szerint. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak fölőket, csinálék magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ülteték veléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. Csináljék magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntödzem a fáknak sarjadó erdejét. Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevelkedett szolgáim is voltak néken. Töreg és apró barmotnak nyájaival is több elbírtam, mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiaimnak gyönyörűségét, asszony és asszonyokat. És nagyjá lettem, és meglevekedtem mindazok elett, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Az én bölcsességem is helyén volt. Valamit kívánnak vala az én szemeim, meg nem fogtam azoktól. Meg sem tartóztattam az én szívemek semmi igazságtól. Arra az én szívem örvendetett, minden én munkámmal gyűjtött, jogban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból, és tekinték minden dolgaimra, amelyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mint fáradtsággal végeztem vala, és íné az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. amikor a múlt vasárnak bejelentettem itt az Isten tiszteletem, hogy újra a tékozló fiúról szeretnék beszélni. Most, amikor ezt az igét végig hallgattátok, azt mondhatnátok, hogy hát mégse a tékozló fiúról lesz szó. De igen. Nagyon is a tékozló fiúról lesz szó. Sőt, egyenesen azt mondhatnám, hogy arról az élményről, arról a tapasztalatról, amit a mindenkori tékozló fiú az atyától elszakadva szerez magán, Annak az útnak a lelki vetületéről, amelyik a dobzódva éléstől a visznók vállójáig vezet. Az Ó nagy tékozló fiának a híres Salamon királynak a keserves önvallomásából olvastam föl itten mostan egy részletet, amit hallottatok. Az egész predikátor könyvében is, ebben a mostan felolvasott részben is azt írja le, amit megfigyelt a saját lelkében akkor, amikor elszakadt az iskentet. Amikor ő maga is azon a távoli vidéken élt, mint az újtestementeni tékozló fiú. Bizonytság tétele tulajdonképpen nem is egyéb, mint egy döbbenetes erejű negatív evangelizáció. Mert azt írja le, hogy hová jut az ember a nap alatt. Ez a különös kifejezés, hogy nap alatt, ez igen gyakran előfordul a predikátor könyvében. Valaki összeszámolta, elhiszem neki, azt mondja, 29 e arra vonatkozik ez a kifejezés a nap alatt, hogy amiről ír, az mind csak földi horizontú. Tehát a nap alatti mérték szerint történt. Hiányzik belőle a napfeletti távlat. Hiányzik belőle éppen a transzcendens, az örökkévaló való távlata a dolgoknak. Itt az önmada világába bezárt. A pusztán evilági perspektívába zárt embernek a tapasztalatairól van szó. Tehát arról, hogy mire jut az ember a maga erejéből. Isten nélkül. Isteni kijelentés nélkül. Pusztán emberi él életbölcsesség által. Legfeljebb filozófiai Isten fogalommal. Vagy egy önmaga által kispekulált vallásossággal. Mire jut a napas? Mire jut? Teljes kiábrándulásba. Csömörbe, tesszimizmusba, élethundorba. Mint amikor valaki olyan keserűen legyint a kezével, és azt mondja, hogy nem érdemes. Nem volt érdemes. Minden hiába valóság, és minden a léleknek a gyötrelme csak. Most tehát Salamonnak a gazdag élet tapasztalatából mostan csak azt a kicsi részt vegyük vizsgálat alá, amit az elég felolvastam belőle. Miről van itt ez el szó? Elhatározta Salamon, hiszen meg hozzá a módja, hogy megpróbálja egyszer ő is, mindazt, amiket az emberek általában tesznek a nap alatt, amiért az emberek úgy lelkesednek, amiért úgy törik magukat, amiben az életüknek az értelmét találják meg, amiért olyan nagyon ragaszkodnak ehhez a földi élethez. Ő is kipróbálja egyszer. Hadd ismerje meg ezeknek a dolgoknak az igazi értékét, mi a jó ebben, hogy érdemese ezért élni, azt mondja, mondják az én szívemben, no, megpróbállak téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó. Tehát egyszer beleveti magát azokba az élvezetekbe, amiket ez a földi élet az embernek egyáltalán nyújthat. Tulajdonképpen ezt akarta az új testkementüli tékozó fiú is. Vígan élni, vidám cimborákkal, barátokkal szórakozni, jó társaságban. Sok pénzt költeni, az életet kiélvezni. Mindenféle szerelmi kalandokban tapasztalatokra szertenni. tenni. Bölcse víta! Ez volt a jelszava. Addig örüljünk, ameddig még lehet az életnek. Minden órának le kell szakítani a világát. Ez az életnek az értelme. Ezért érdemes élni. Ugye tudjátok, testvérek, hogy nagyon-nagyon sok embernek az élet filozófiája ez ma, és ami a megdöbbentő, hogy nem csak a fiataloknak, akik úgy gondolják, hogy úgy is van még elég idejük megtomolyodni, hanem ugyanúgy az idősebbeknek, akik pedig úgy gondolják, hogy úgy sincs már elég idejük élvezni. Ezt hajszolja a világ, az élvezeteknek millió és egyre újabb és újabb formája. A modern ember számára szinte szétválik az élet komoly és vidám oldala egymástól. Mondjuk úgy, hogy a munka és az élvezet. A munka egyre inkább egy elviselhetetlen teherré válik, és az élvezet pedig egy egyre inkább szükséges oázis a munkának a sivatagában. Az utóbbi csak a kellemes része az életnek, az előbbit pedig csak úgy tekinti, mint egy szükséges rosszat, amiből hiányzik minden öröm és minden kettelé. Amit itt Salaman így mond, hogy no, szívem, megpróbálnak téged a vígan való lakásban, ez nagyon-nagyon sok embernek az életében ma olyan válványjá lett, ami a tulajdonképpen értelmes részét jelenti az életének, a többi pedig mind csak arra való, hogy fedezze ennek a költségeit. De ezután Salamon, hát nem tudom mennyi idő alatt, de ez bizonyos idő alatt rájött arra, hogy az élvezeteknek éppen az a tragikus hogy mindig több kell belőle. Az általános számtani szabályok az élvezetek világában nem érvényesek. Minden itt érvényes és igaz az, hogy egy meg egy, az kettő. Például egy alma meg egy alma, az két alma. De az élvezetek világában ez valahogy nem érvényes. Mert például egy pohár bor élvezete, meg még egy pohár bor élvezete, az sohasem annyi, mint az elsőnek a kétszerese. Az első mindig több, egy meg egy, sohasem kettő, hanem mindig kevesebb, mint kettő. És valahogy ilyen formán van ez az élvezetek mindenféle ágával és formájával, az élvezeteknek a világában. És ez a gazdagságnak is a szegénység. Például egy nagyon gazdag ember esetleg tízszer annyi pénzzel mehet nyaralni, mint egy egyszerű szegény diát. És mégis azzal a tízszer annyi pénzzel nem tud magának tízszer annyi élvezetet másárolni, mint az a szegény diák azzal a kevéssel. Vagy például egy ember, hogyha nagyon gazdag tízszer annyi összeget bele tud fektetni, a nagy lakásának a pazar pontájú berendezésébe, mint egy egyszerű fiatal házaspár, akik most indulnak el az életben, és nagy neheten tudnak összekipörgatni egy szoba berendezésére való. De annak a gazdagnak nem lesz tízszer öröme a lakásában, mint ennek, a másiknak, azon az egy szobában. Dupla pénzzel nagyon sokszor csak a tele örömet lehet elérni. Egy meg egy az élvezete világában sohasem kettő, hanem mindig kevesebb a kettőnek. Úgy van az valak, hogy az évfajtház embernek mindig erősebb izgalomra van szüksége ahhoz, hogy ugyanazt a mértékét tarthassa ön az élvezetének. És mivel, mivel ez lehetetlen, ezért egyre kielégítetlenebbé válika lelke. Az élvezet, mint válvány nem képes az embernek minden igényét kielégíteni. És ezért azután nagyon hamar eljut odáig, hogy azt az élvezetet, amire úgy törte magát, már nem élvezik és az a szórakozás, amit úgy hajszolt, már nem szórakoztatja. És az az öröm, amire olyan nagyon vágyott, már nem öröm, és már nem boldogság. Csodálatos módon elér mindent, leszakított minden világot, ami az útjába került, és mégis mit értem? Semmi. Azt, hogy végül nem tud már örülni a világot. Enni. Figyeljétek csak meg azt testvérek, hogy mit mond egy olyan ember, aki tényleg kipróbálta az élvezeteknek minden lehetőségét és formáját, mert meg volt hozzá a módja. Amikor azt mondja, hogy no, én szívem megpróbállak téged az igangvaló lakásban, hogy láz meg, mi a jó, akkor így folytatja, és ímél, az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság. Az igazságról pedig azt mondom, hogy mit használ az. Hiába valóság. Bolondság, haszontalanság. Ez a tárgyilagos és tapasztalatból eredő megállapítása a világnak az örömeiről, nem egy olyan embernek, aki az Istenben hívő életútján járja, elítéli ezeket az örömöket, hanem egy olyan világfinak, aki ezt mind kipróbálta és mind megutálta. És nem a hit szempontjából utálta meg, hanem tisztán emberileg a nap alatt földi horizontban gondolkodó emberi szempontból is megutálta. Tehát itt te nem egy hívő ember figyelmeztet, hogy emberek vigyázzatok, mert a földi élvezeteknek az útja a disznókvágyújához vezet, hanem itt egy Istentől elszakadt léleknek a jajszaba kiállt felénk a múltból. Emberek, én tudom, én hipróbáltam, én végigjártam mindent. Nekem elhihetitek, nézzétek, hová vezet, hová jutottam? ott vagyok a disznók vájújánál. Féltalanná és üressé vált az egész életem. Ugyanezt részletezjad után még tovább. Amikor azt írja, hogy elvégeztem az én szívemben, hogy buritalra adom magamat. És előveszem ezt a bolondságot még nem meglátom, hogy az emberek fiainak mi volna a jó, amit cselekedjenek az ég alatt az, az ő életük napjainak száma szerint. Tehát megint azt keresi, hogy mi a jó benne. Mert az ember a nap alatt mindig azt keresi, hogy mi volna neki a jó. Mi volna az, ami igazán örömre hangolná. Mi volna az, amiért úgy érzi, hogy ezért érdemes volna élni? Azt gondolja Salamon magában, hát olyan sokan keresik azt a bizonyos jót a boritalban, pedig Salamon még nem is látta a mai tartomállókat, meg a lakásoknak a rafinált básztekrények. De hát hogyha olyan sokan csinálják, gondolja Salamon, hát akkor csak kell benne valami jónak lenni. Mert ha nem volna jó, akkor nyilván nem csinálna. No, tehát ő is ráadja magát, mint olyan sokan mások. És ő is éppen úgy rájön, mint olyan sokan mások hamarosan, hogy a bortoldott, megvidámodott szív, ő de hamar megérzik a kígyó mérgének a keserűségét a fohárnak az Tehát ez se igazán Sőt, a legrosszabb benne éppen az, hogy még akkor is kénytelen csinálni, amikor már tudja, hogy nem jó. Sőt, amikor már tudja, hogy milyen nagyon rossz, de mégis csinálni. Ezt is besorolja hát, ezt a csalfa örömet is besorolja a többi hiába valóság közé. Tehát megint nem egy hívő embernek a szava, ami itt figyelmeztet én szinte azt mondhatnám, hogy egy megrögzött alkoholista, mintha az álma elénk és a józen pillanatában azt mondaná, emberek én tudom, hova vezet ez az út. A disznó fájúját. Megutáltam magam. Olyan a szavas elemondnak, szinte érződik rajta a kiábrándultságnak az, az undora, amikor az ember. Odaáll a tükör és szeretné szembekötni magát. Mi hát a jó ebben a nyomorult életben? Na hát akkor Salamon megpróbálja a mérhetetlen gazdagságát, valami hasznos dologba, és valami maradandó dologba fordítani. Én éj, ezt kérdez továbbiakba. gyakran. nagy dolgokat építettem magamnak házakat, ültettem kerteket, szőlőket, csináljuk magamnak égességre való kerteket, ültették bele, ültették bele mindenféle gyümölcs termőházat, csináljuk magamnak víztartó tavakat, hogy azokból döntözzem a fáknak sarjadó gyökerét. Senki nem tudott olyan bajban élni és olyan csodálatos, földi paradicsomot elővarázsolni önmagának, mint éppen salam. Ugye de valahogy olyan formán lehetne ezt ma a mi viszonyaink között mondani, hogy valaki a szép, előkelő és jól berendetett budapesti lakása mellett még szeretett magának a Balatonon is egy villa, villát. telekkel, gyönyörű parkkal, vízfákkal, cserjékkel, nagyszerű virágokkal, a parkban kis tavakkal, rajta apró hidacskákkal, szökőkutattal, a legújabb típusú mercedes a ház mögött jól termő gyümölcsössel, hát mi kell még ennél több, hát ez maga a földi paradicsom. De még ez sem minden, mert így, így folytasztó ezután tovább, szerzék szolgálkat, szolgálókat, öreg és apró barmaknak a sokasága, ezután gyűjték magamnak ezüstöt, aranyat. Királyok drágaságait, tartományokat, szeressem oda éneklő férfiakat, éneklő asszonyokat, asszony, asszonyokat, és nagyjá lettem, megnevekedtem mindazok előtt, akik előttem voltak. Valamit kívánnak valaz én hogy meg nem fogtam, hazottól, meg sem tartottam az én szívemet semmiféle igazságtól. Tehát megvolt hozzá ez a földi paradicsomhoz, megvolt a hatalom, megvolt a tekintély. Az arany, az ezüst, a nők, a kényelem, a kiszolgálás, a művészetnek mindenféle kínja-bínja és mindenféle finomsága. És a nagy előkelő embereknek a jóbarátsága és csodáló álmunata. Tehát minden, minden, amit csak kívánt magára, az azt kielégíthette. Mint hogyha ma valakinek többször egymás után öt találata lenne a hányan álmodnak, akárcsak csak egyedül is. Aztán, ha megkérdezik tőle, hogy na is salamod, mert végre boldog voltál. Hiszen itt áll az örömnek és a sikernek minden poharából, annyit, hogy már nem is fért velük többé. Na és megelégedett voltál, megtaláltad végre mindebben azt, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes élni, amiért érdemes áldozni, és olyan döbbenetes az, testvérek. hogy nem, még mindig nem. Mindez a gazdagság, fényűzés, nagyszerűség, pompa, ez megint úgy tűnt előtte, mint hiába valóság, és mint a léleknek a gyötrelme. <hállt> Nézzétek, az ő csalódott lelkének a kiábrándulását, így foglalja szabadba és tekinték minden dolgaimra, amelyeket cselekedtek valamint kezeim, és az én munkámra, amit fáraksággal végeztem valamit, és én az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincs annak semmi haszna annak. Mint hogy egy öngyilkos jelöl beszélne hát még abban sincs tartós öröm és békesség egy emberi szív számára, hogyha mindent elér, amit akar. Hogyha minden sikerült neki, amire vágy. Ilyen itt van valaki, aki elmondhatja magáról, hogy amit a szeme szája megkívánt, azt neki nem kellett megvonnia önmagától, mert azt mindki kielégíthette. És Boldogtan, határtalanul boldogtan, mint ideálna ideálma elénk salamon, nem a túlvilágról hiszennek hanem ezen a világon, mint hogyha mondaná nekünk, hogy emberek nézzék, nekem elhihetik. Nincs semmi a nap alatt, se szépház, se autó, se szerelmi kalandoknak a sikeres sokasága se ö, utazás, se gazdagság, se semmi, ami kielégíthetné az embernek a lelkét. Minden hiába valóság és minden a léleknek a gyötrelme, és higgyétek el nekem, nincs értelme az ilyen életnek. Függjátok, mi ebben a megdöbbbben az, hogy három ezer esztendővel, több mint három ezer esztendővel írja ezt valamit. Ugyanaz, amit a mai modern irodalom és dráma irodalom olyan sokféle formában és olyan megdöbbentő valósággal tár oda az olvasók előtt. Rettenetes dolog az, amikor minden megvan, csak éppen belülről nincs semmi, illetve helyesen belülről a semmi van, a nigilma. Képítek már, hogy miért mondottam, és Salamonnak ez a keserves önvallomása tulajdonképpen egy drámai, erényű, negatív evangelizáció. Azért, mert éppen úgy, mint a mai modern regény irodalom és dráma irodalom nem egyért, mint egy fájdalmas kétségbe esett jaj kiáltás. Az Isten után, a megváltás után. micsoda igaza van Augustinusnak, Szent Ágostonnak, aki szintén egy rettenfően viharos, ifjúság gyönyöreibe belecsömörölve, mondotta, nyugtalan az én lelkem, mindaddig, amíg te benned, Istenet meg nem. hallatlan, hogy igazaban Jézusnak, amikor azt mondja, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyerő. De az ő lelkében táplál. Ími egy élet példája, amely azt mutatja, hogy minden, minden hiába valóság addig, amíg csak a nap alatt van. Tehát, amíg csak földi, csak véges, csak emberi horizontú, amíg csak emberi horizontja van a dolgoknak, a fáradozásnak, a szerelemnek, az örömnek, az élvezetnek, a gazdagságnak, a jóléznek az egész életnek, amíg csak emberi horizontja van. Addig az mind hiába valóság és mind a léletnek a gyövő. Nem tehetünk róla, hát úgy vagyunk teremtve, hogy csak az elégíti ki igazán a lelket, amit az Isten ad, amit az Isten Jézusban ad. És hogyha egy ember mindent megkapott az élettől, amire csak vágyott, de azt nem, amit Isten ad a Jézusban, akkor éppen az hiányzik ami ezt a mindent szépé teszi, és érdemessé teszi. Mint csak azt mondaná nekünk Salomon, hogy higgyétek el nekem, nem érdemes úgy élni, hogy csak a nap alatt, mert ennek a nap alatti életnek is csak az ad értelmet, célt és tartalmat, ami a nap fölött van. Aki a nap fölött van, az örökkévaló Isten. És hogyha tudom azt, hogy van örökkévalóság, és hogyha hiszem azt, hogy Jézus halálával és feltámadásával éppen az az örökké isteni örökkévalóság nyílt rá erre a földi világra a nap alá, akkor egyszerre másként élet a nap alatt is akkor egyszerre nem csak a sikernek és az örömnek és a boldogságnak, hanem még a bánatnak és a kudarcnak és a csalódásnak is van értelme, és van célja, és van tartalma, és akkor igaz, amit Pálapostól így mond, hogy aki munkátok nem hiába való az Úrban, mondani, testvérek, mindezeknek a láttán, hogy érdemes, érdemes, teljes szívvel Krisztushoz tartozni. Érdemes, teljes élettel Jézust követni. Ezt még nem bánta meg soha senki. Ebbe még nem csömörlött bele soha senki. Erre még nem mondta soha senki, hogy hiába valóság és az életnek a gyötrelme. Házának és szívének az ajtaja, nyitva volt. Vár ránk, szeretben. Még mindig vár, még mindig szeret, még engem is, mondhatná egy salamon. Jézus azt mondotta, hogy ő az ajtó. Tehát két karja, két ajtócárny szélesre dárva hívja azokat, akik megfáradtak és megterheltettek. Jöjjetek én hozzá minnyájan, akik a sok hiába valóságban megfáradtatok, és a léleknek a sok gyötrelme alatt megterheltettetek, és nálam Halljátok csak? Mintha azon a nyitott ajtón át az angyalok éneket szűrődnék ki most ide hozzánk. Vár atyát szerelmet. Vár rád át Jöjj a messzi tájról. Ó, jöjj haza. Tudnád-e most velem együtt Jézus előtt, az ajtó előtt állva, igazán szíved szerint mondani, Jó, semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, hogy felruház. árván bízva, hogy megszállsz, nem hagy a bűnkihenést, most le, ó, mert megtudni. tudnánk kell ezt igazán a szívünk szerint mondani? És az ajtóet, 458. számú ének, harmadik versély.